Vigyázzatok a strázsán, Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben, Emlékek elmúlt nyarakon flórenc Janás, összekeverten, Búcsúszható őszi emlékei A hajnali párás, Díszkócos táncitelmen. Történt szépek, Éltek és voltak, Kik meg nem hallhatnak soha,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 Oly szomorú embernek lenni, és szörnyűek az állathős igék, és a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szőtt hitét. S akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. sárga rózsa nem jön senki elhoz, ki dana, dana, ki az ablakon dana, dana nem él már mikrofon próba 1-2-1-2-1-2-3 egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, soundcheck soundcheck 1-2-3 mikrofon próba 1-1-1-1-1-2-3 egy, egy, egy, egy, Szépnek láttam, szélzől óvtam, én úgy vigyáztam. Dana, dana, don, Kedveltem nagyon. Dana, dana don. elmúlt rész, nincs erő. Ma 2018, április 6-a a péntek van, és 6 perc elmúlt reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit az aznapról Jóban tudni kell, vagy érdemes. Egy olyan rádióisor, amelynek a sugárzó frekvenciáján, a 98-on az alapítvány nem kérte tőlem azt, hogy a választás megelőző két hétben menjek szabadságra. Sőt, nem kértek semmit.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 Fúj, a szél 7 fok van, és ennek meg lesz a duplája is, bármint nem a szélnek, hanem a 7 foknak. Alotté, Ez a műsor csak az összes többi kísérleti, és egyben utolsó. Alósa, jönne már egy lány, hogy danada, danada. És nem is nagyon bánom, hogy ugrál. Danada, danada. Öreg, kopott, de az enyém. Itt vagyok otthon. Ez a visor csak az összes többi 14 éven aluljaknak nem is felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Kész, nem is bírja tovább.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 Oly szoború embernek lenni, pedig hát nem lenne muszáj szoborúnak embernek lenni. Na, nem fogok sokat töprengeni. Egyrészt ajánlom a hídfői nagyon mesziről jött embert, este fél nyolctól, Bakácssal, Filipovval, önökkel is velem. Ki tudja, mikor lesz a következő. A jövő héten végig lesz Kejfejancsi, ott valójában hát egy ilyen hát vagy tapasztalni fogják. Jöjjenek el a messzire jött emberre,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 Addig is az elmúlt hetek húna itt van, Adi andré szabadom. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon florence Janás összekevertem. Búcsúszható őszi Lidónak emlékei a hajnali párás díszkócos tánciterme. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem haladnak soha. Őrzött elevenek is voltak, szívek távoli musolja reáltok néz, aggódva, árván. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, az élet él és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, Hogy átvádoljanak most rajta véres és ostoba veneséget. Oly szomorú embernek lenni, és szörnyűek az állathős igék, S a csillagszóló éjszakák Ma sem engedik felettetni Az ember szépbe hitét. S akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, Vigyázzatok a strázsát. Jó reggat, lehet? Ma már beszéltünk. Igen, majdnem kétszer. Igen. Nem nagyon tudok mit mondani. <gül> Beszéljessünk az időjárásról? Nem, azt nem gondolom, bár eléggé fúj a szél.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 mi a két bomba elmaradt, független attól, hogy ezek egyébként e, igazságtartalommal bíró bombák voltak-e, vagy sem. És meg fogunk kérdezni Gulyás gergét hogy ennyire jó, vagy ennyire rossz a helyzet, hogy a magyar hírlapban, és a magyar időkben is van vele nagy interjú. Na, no, ezeket még nem láttam, ez mai? Most, persze. Igen. Aha. Sorskérdés, a bevándorlás, így ez a magyar hírlap, minden szavazat számít, hogy folytathassuk, amit elkezdtünk, ez a magyar Illetve valahol már belengedte az előrehozott választást is, hogyha nem úgy jönnek össze. Az nem egészen új volt, azt azt összefüggéséből kiragadták, az egy inforádiós beszélgetés volt exterdeti barra. Az az Megkeressem? Ne, annyira nem fontos, hogy megkeresd. A nem engem ez csak azért érdekelt, mert nem. Tehát ugye nem tudom elképzelni, hogy más lenne a végkimenet, de meg fogom akkor hallgatni az eredeti felvételt. Mert hogy áldozatul testem az elővétélteimnek. Vannak előítéleteid? Nem, ez kalkuláció. Tehát tőlem megkérdezte egy újságíró nemrég, hogy mi lesz akkor, hogyha a fidesz mondjuk kisebbségi kormányzásra szorul, milyen forgatókönyvek várhatók.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 Válasz. Ha jól értem, akkor szél Bernadett legfőbb ígéret a választásokra, hogyha jól sikerül, akkor új választások lesznek. Én azt tudom mondani, hogy ha rosszul sikerül, akkor is új választások lesznek. Nincs is akkor új választások lesznek. Jó, hát ez meglehetősen Dodonai. Mondjuk kiolvasható elő azt, hogy internet, -tetek, de igazad van, hogy azért Nem annyira nyilatkozat. Mindegy. A, talán nem titok. Vagy mondjuk azt, hogy nekem volt reggel egy beszélgetésem alatt az volt a jelszó, hogy legyen végén az ürümqize is és normális ember ezt várhatja, csak én nagyon-nagyon várom már a hétfőt, akármi lesz az eredmény. Nem mondom azt, hogy nem, tehát hogy rettegnék egy újonnan kért választástól, de én iszonyatosan belefáradtam most abba, ami megy. És persze én is hülye vagyok, hogy híradót nézek, meg híreket fogyasztok, de... Engem érzelméleg fogott meg, és... Mit el... Engem is. Bocsánat, hogy közövegtem. Nem vágtál közbe.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 akkor én nem vagyok a soros embere, és nem akarok kerítést bontani. Hát, jó, hogy mondod. Más derül ki a, a, az esti hírműsorokból. Hát Orbán jöken... Viktor mondja ezt a Ludoviken. Uh -huh. Jó, uh, én, én szeretném azt, hogyha mondjuk a saját saját családomon belül nem kéne bizonygatnom azt, hogy bár a kapok köztöbb, én sem vagyok soros embere, és ez nem határozza meg a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 Ürülték róla valahol, amikor éppen kerítésvágásra készültek, és azt szerintem mindent. Tehát, hogy ilyen 2002-ben nem volt erre, nem emlékeztet ez semmi, ami akkor volt. Voltak hazugságok, amik a hazugság státusában voltak, és az ember vagy elhitte vagy nem. Ma a közszolgálat az, amelyik egyrészt hazudik.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 Láttad a videóját a Budapesten élő, és nagyon-nagyon szégyellem magam, a nevét nem tudtam még megegyezni, de egy, -egy színás gőrű nő csinálta. Nem. A fantasztikus videó nézd meg mindenképp, a 444-en például látható. Gyakorlatilag négy percen keresztül néz a kamerába, és kérdezi tőle, hogy félsz tőlem, attól félsz, hogy belepisilek a durába, attól félsz, hogy megerőszakolom a feleségedet, és így tovább, és nagyon-nagyon hatásos videó, hogy egy emberi arc elmondja azt, vagy visszamondja a te szemedbe azt, hogy te mit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 Hogy ez felépül a szavazóbázisban is? János, a lojalitás az az, az érték akkor, amikor te, aki nyilvánvalóan nem vagy egy ilyen, egy ilyen rasszista civilizációs rettegő, arra érzed magad kényszerítve, hogy Konkrétan feknyúztra, rakjál össze a saját jó oldaladon, és el, elhazudt az, hogy te mennyire rettettegsz a felkendős csecsemőtől, meg a. Jó, nincsenek felkendős csecsemők, de a fejkendős anyukáktól és a babakocsi tologató feketenőktől azért, hogy a választókat kihiszerizált. Nem, nem, de most megint a papírjaimat keresem, mert Gujász Gergely, ha fölveszi, akkor nem tudom, hogy akarok-e vele erről beszélni. Bottas meg tökéletes példa rá, akit én nagyon-nagyon tisztelek, és egy embernek tartok és aki saját, egyszerűen a, a, a legalapvetőbb intellektuális alapjaiból lép ki, és vetkezik ki magából, hogy olyan videókat készítsen, amiket tényleg nyugat-európában csak brutálisan szélsőjóbodali pártok szoktak csinálni. Nem tudom, hogy azt láttad el, nem mondom azt, hogy kérdez meg tőle, Álljának, nem, nem, között, nem, nem, mi nem, én egész máshol, én, én ma hajnalban és tegnap egész nap azon dolgoztam, hogy olyan kérdéseket tegyek fel, amelyek nem azzal kapcsolatosak, hogy mi a véleménye Bajer Zsolta, de most mondom neked. Okay, Így aztán okay. a következő dokumentumok vannak előttem. NMHH. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak a szerkesztői felelősségről, hamis hírak közzétételéről alkotott álláspontját kérő érdeklődésre válaszolva a hatóság elnöke az alábbi állásfoglalást adja közre.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 aminek a nyoma nincsen meg most. És szerintem 2002-ben valamennyi nyoma még volt, de lehet, hogy azért már, már megszétül a múlt, vagy nem is tudom. Hát akkor aradjunk abban, hogy ezt a bátóbotot, amit te itt most képletesen fogtál, ezt odaadom a Navracsisnak is, kidd hogy mit kezd vele. Nagyon köszönöm. Én köszönöm, sajnálom az a propócia. Én is, szia. az életemben. Először, mikor megszülettem, igazmások is de semmi Bonal van, a van, Avracis Tibor! Jó reggelt kívánok! Van itt egy váltóbot, amit Filipov Gábor fog önnek átadni képletesen. A Lánchid Rádióra ébredtem, illetve hát azt szólt az autóban, hogy ébredtem, azt nem tudom, magantól ébredtem, három óra óta fönn vagyok. És abban arról volt szó, hogy vajon ez aljasabb, mocskosabb kampány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 majd beszélgetési téma, de nem biztos, hogy való. És nem véletlen rátévettem az NMHH oldalára, ahol az alábbi tartalmak vannak anélkül hogy felolvasnám, a Nemzeti Média Sírközlési Hatóságnak a szerkesztői felelősségről, habis hírak közételtelőről alkotott álláspontját kérő sajtó érdeklődésre válaszolva a hatóság elnöke az alábbi állásfoglalást adja közre.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 Morális kérdés és önmegtartóztatás kérdése jogilag nem szabályozható. Én mégis azt kérdezem öntől, egy hajdan volt bonyolult nem, minisztériumnak a vezetőjétől, hogy mindig elmondja, nem bonyolult. Hogy vajon nem kéne, vagy ki lehetne egészíteni a médiatörvényt? És itt levittem a hangsúlyt. Hú, hát én nem tudom. Ugye én, nekem nagyon sok bajom volt, már hogyan értelem, hogy nagyon sok tennivalom volt az, az a, a most hatályban lévő médiatörvényjel,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 ha van bármi új is, akkor az csak annyi, hogy ami általában a kommunikáció területén, most a közösségi média is euh, médiumként. Olyan tudom, én el, el szoktam mondani, hogy a szocializmus igen. milyen mértékben. Volt most... fake news, így igen, van. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. De igen. most ezért nem tudom, hogy, hogy egy médiatörvény tudna ez a rémhír magyarul, nem? A fake news.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 világméretűvé teszi. Hát popularizálja, a... és egyben még bonyolultabbá teszi. Hát ebből aztán mennyiségéből adódóan már aztán nagyon bonyolultá válik. Az ember egy idő után már valóban nem tudja megkülönböztetni. Mert nincs melege... nincs... nincsen elegendő, igazoló apparátusa arra, hogy megállapítsa, hogy mi az igaz tartalom, és mi a, mi a nem igaz tartalom. Épp kérdezem, hogy vajon a bizottság gondolkodik-e azon, hogy ezzel kéne valami tenni, nem hogyne. Magyarországon? Ne, ja igen, hogy ne, Egyrészt van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 oda tudják bármikor tenni mondjuk egy kábítószer élvező... Valaki közben kiegészített, sopor. hogy a Hantabol című filmből <gül> idéztem, és nem az igen emberből elnézést. Igen, figyelj! Ja, ja, igen. Igen. nem láttam egyiket, sőtjénk, e igen tudtam Tehát a lényeg az, hogy ma már technikailag megoldható az, hogy bárki, bárkinek az arca bármilyen helyzetbe oda montirozható legyen,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 De ez, igen, de ebből következik. Hát, hogy, ja. hogy talán, de jó, de, talán de nem kéne ennyire verekedni. Hát azért akkor már, hogyha most akkor voltam kedves, akkor ámhúzta a kormánypárt végelmének a szerepét, azért nem csak a kormánypárt verekszik, abban megállapodhatunk. Igen, de a kormánypárt eszközei jelenleg minőségleg mások. És egyébként akkor is a kormánypártnak se lenne sem se vagyok biztos. Láttam én az interneten olyan hirdetéseket, amikről... Nem mondanám azt, hogy nem kormánypárti hirdetéseket. Oké, rendben Amit van, de ismerjük azt, hogy ne lopjál. fiatal a akkor attól még ön, önnek nem muszáj. Tehát ez nem, nem így működik. Na jó, de hát. egyrészt a kormánypárta hibás. mert már nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, de nem, nem, de nem, de nem, de nem, de nem, akartam nem, semmit, de nem, nem, de Uh, nem biztos, hogy pont a három nappal alatt lenni Igen, <gül> én ezt értem. Például a Filipoknak mondtam, hogy láttam, hogy amerikai filmet a árnyékában, és abban elmagyarázta a Filip Simur Hoffman, a Ryan gosling hogy az ő szakmájukban mire a lojalitás a legfontosabb. Csak a lojalitással lehet egy csomó jó dolgot védeni, és rosszabb, de tökéletesen értem, amit mond. Pillanatig nem értem félre. Uh, én azt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 Minősítse és ezzel buzdítsa a erre, hogy a bizonytalanoknak azzal, hogy azt mondja, hogy amennyiben nem a fidesz akarnak szavazni, akkor soros akkor egy. De én én nem vagyok bizonytalan, őket. tehát hát, de ez nem ő, Jó, de hát tehát az egy De nem mondta azt, hogy... azt a Ludoviken en a miniszterelnök úr, hogy leszámítva a fialát? Hát ezt akartam mondani, mert egy szuper szegmentált kampány lenne, hogyha azt rá a miniszter, akkor minden a beszédében, hogy fialam most ne figyeljen ide, mert olyat mondok, ami őre nem vonatkozik.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 És hogy, jó, ebből, így, hogy lehet ebből így, a zsákutcából, hogy hogyan lehet elnézést, kérlek, tényleg elnézést, ön nem beszélni, hogy lehet ebből a kibaszott zsákutcából kijönni, abban segíthetne nekem. <gül> és akkor Navrasi Stibolt, a nemzetbölcse néhány hasznos tanácsot ad a jövő Nem, Nem, nem, nem jól, jól beszél, az elkövetkezendő hetekben, hónapokban a... For... Tudnám, de nem mondja azt, hogy nem érti, amit mondok. De abszolút értem, csak én úgy gondolom, hogy nem ön és nem én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 akár az óvodások, akár a szüleik ennek hatására gyökeresen megváltoztatva az véleményüket, a Fideszre fognak szavazni. És én emlékszem arra, amikor, amikor én képviselő voltam,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 Fenték alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a sérelvezett tevékenység kampánytevékenység volt. Bírság kiszabását is szükségesnek tartották, amit aztán később megváltoztattak. Uh -huh. Jó, hát tudja, hogy én nem szoktam kommentálni sem, semmilyen ilyen hatóság döntését, mert úgy gondolom, hogy nem vezet jóra, úgyhogy most se kommentálom. Már más gondolok dologról, de hát nem én vagyok a Nemzeti nem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 eluralkodó felfogással kapcsolatban vannak fenntartásaim, miszerint egy politikusnak nem szabad gyerekekkel, diákokkal e, találkozni, iskolába nem szabad mennie, egyetemen nem szabad e, politikai rendezvényt, vagy szervezeteknek lenni és politikai rendezvényeket tartani. Ezzel kapta, Én ebben megengedőbb lennék. Értem, tehát akkor gyugszabályt is kell változtatni, de visszatérve még arra, ami ezt az óriás plakátot illeti, ott ugye az Alkotmánybíróság azt mondta,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 Azt kérdezem öntől, hogy a bizottság eh, akkor most napirendre veszi el, hogy kellő aláírás született eh, abban a történetben, ahol az elmúlt időben gyűjtött. Igen. Hogy annak mi lesz Igen. A sorsa? Hát ugye ugye ez a, a Minority Safe Pack, Igen, ugye ezzel kapcsolatban... Igen. Ami, ami arra irányuló kezdeményezés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 Szerintem maguk a választási szervek, az adott tagállam választási szervei, ugye az Uniónak nincsenek választási szervei, tehát szerintem a tagállamok választási szervei hitelesítik az okay, aláírásokat. Oké, felől fel, meg lesz. Mi a következő lépés? A következő lépés az, hogy a bizottság a bizottság asszalára kerül a kezdeményezés, és ha jól tudom, akkor... belül?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 Ez egy teljesen új helyzet most. És, és az Európai Bizottság az rendszerű... milyen döntés, vagy mit fog hozni az Európa Tanács felé? Ajánlással él, vagy kötelezett elnézést, hogy én teljesen tájékozatlan nem, vagyok? Az, nem, semmi, az Európa Tanács felé semmit nem fog. Ugye ez, ami Strasbourg, 48 tagállam kormány mit fog? Az, Euró az Európai Bizottságnak most először is meg kell vitatnia ezt, az egészet, és aztán jogszabálytervezeteket kell kidolgoznia, amit az Európai Parlament,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 Számos olyan tagállam van, amely szerintem rendkívül vehemensen fog küzdeni a nemzetiségi jogok magyar elképzelés, vagy a számunkra szimpatikus elképzelés szerinti kodifikációja ellen, fogalmazom.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 Tehát ez frusztrációkat fog szülni a magyar közülemény számára. Ugye ez Egyet az, az önasztala lehetne, de most nem akarom a Sziártóval felcselni, ne, nem, nem fejeztem a mondatot, mert ugye itt a kompromisszunk készségnek mindig nagy jelentősége van, de ahogy én kiveszem ebben különösen, meg az érzékenységnek. Így van, és itt, a, itt, itt nagyon nagy jelentősége lehet, ha van,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 Három ezer embert kérdez meg a jó nevű közvéleménykutató, mire összeszed egy ezeres mintát azokból, akik hajlandók elárulni, hova szavaznának most vasárnap. Kétharmad csapja le a telefont, hajtja le a kérdező biztos, aki válaszol arról, nem tudhatjuk, mennyire őszintén nyilatkoznak. Félnek ugyanis, és erre jókuk van, különösen vidéken, ahol a helyi elvtárs, élet élethalál ura. Honnan tudhatná a kiszolgáltatott tanár, közmunkás, vagy buszvezető és az ő családtagjai, hogy nem a polgármester tesz éppen próbára, hogy aztán oda a nevük mellé megbizhatatlanok kis filka, Nyilván Nyilván megfeszített munkával igyekeznek a kutatók kihámozni ezekből a torz adatokból, hogy mi a valóság. Tiszteletre méltó erőfeszítés, de már bocsánat, ilyen adatfelvétellel egyetlen tudomány sem merne dolgozni, legalábbis nem volna le következtetéseket a megmérhetetlen halmazra. Mondjuk vegyünk egy rokkant ornitológust, egy szálepkehálóval, nyilván nem tudja megvizsgálni a fecskét, a kulcsagot és a fülesbagját sem. Viszont nem elő elő azzal a tétel, hogy a madarak mind képtelen elhízott, a állatok, akik tagadják Ausztrália létezését. Márpedig a közvéleménynek csak az a része mérhető, amelyik nem fél. A szuverén polgárok, akinek nincs félnivalóik, illetve a fideszesek tovább, akik annak mondják maguk, a sötétben tapogatózunk, de ettől még lehet, hogy helyesen tapogatjuk ki a sötétet, és a fideszes többség valós.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 Népszavazások, a hétköznapokon pedig megbízható közölemű kutatások tartanak sakban. Az nem fog nemzetre rontani, nemzetére rontani akármilyen színű. Nem azért, mert jóindulatú, hanem mert belebukik. Kénytelen ugyanis elfogadni, hogy vannak más színek, kiegyezni velük, és nem csak a saját tábornak játszani. Vagy talán elég nekünk az alamizna, amit a dicsőséges nagyurak odavetnek a helikopterről, és nem sajnálják tőlük a tízmilliárdokat, mert ez az életrendje. Lehet, hogy tényleg olyan kormányunk van, amilyet megérdemlünk, lehet, hogy ez lett a komfortzónánk, lehet, hogy már szeretünk félni. Amor rejté ijesztő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 ne gyilkoljuk le egymást, és normálisan beszélgessünk, de azért... Hát már csak azért az soros... is, meg könnyen lehetséges, hogy te leszel a hulla. Már csak azért is így van, de nem csak ezért. Hanem, hogy ismerlek, Horgáborral beszélgetek, hogy azért te eddig olyan benyomást tettél, mint aki szeret élni. Egyrészt nagyon szeretek élni, másrészt én kedvelem a labrasicsot, de azért ez az egész soroszolás így azért nem intézhető el annyira, hogy a másik fél is. Itt egy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 ezt én úgy hívom magamnak uh, munka címként, hogy kikivel két, két virtuális valósága. Ezek, ezek, ezek nem találkoznak egymással. De találkoznának, egy az is érdekes. Az is érdekes, de nem találkoznak. Tehát Nem is arról a vita, hogy igazol, hanem a másik oldalon pedig a kikivel és mikor virtuális valósága épül. <gül> ami ugyan vizősértelműen ugyanilyen nevetséges, az a nagy különbség azért van, hogy ez legalább nem árt. Tehát azért fontos különbség, hogy az, amit a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 Én a republikum alapítvány elnök. vagy. Te egy vagy. elnök vagy, és nem vagy közvéleménykutató, de te is egy ilyen társadalmat. Igen, de ugyanakkor, ugye mégis amikor a republikon méréseiről beszélünk, akkor nem, nem egy teljesen alkalmatlan embertől kérdezem ezt. Hát ugye egyrészt uh, voltam majd 30 évig politikus, másrészt pedig ott uh, vezetek közösen Tócsaba barátommal egy olyan intézetet, ami maga is... Igen, csak közben meg kutatász... megannyi tévéműsorban osztod az észt, most ezt a szó jó értelmében mondtam, tehát ebből a szempontból benned is van egy halnendre. Hát uh, nem merném magam hambaldi a Oké, rendben, vagy csak az előző... Mú...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 hazudnak azok, akik ezt állítják, azok kívül, hogy megfenyegetett mindannyiunkat, nem csak engem, hanem a magyar társadalom, ezen 55-60%-át, hogy majd megnézhetjük magunkat. Látszik, hogy de most vezetjük. itt van előttem, csak nem szeretném elmondani, mert nem is értek hozzá, mindaz, ami a ti mérésben Igen. van, hogy azt magyarázz most akkor el nekem. Hornor, mi a helyzet?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 Meg, ö, megbecsülni a mandátumarányokat. Ezt nekem a, most értenem kéne? E, tehát a, a, van ö, hat darab közően kutató ami ami márciusban mért. Uh -huh. Ezeknek az, a, az összeadtuk és az átlagát számoltuk, kiszámoltuk az átlagokat ebből. Hogy, ö, ö, tehát nem csak a saját kutatásunkat néztük, hanem ennél szélesebb körben. Másokat is figyelemeltünk. Ezeket az eredményeket, pedig megkaptunk a pártokra leadott listás szavazatok arányait, és ezeket az eredményekethez igazítva néztük meg, hogy egy-egy párt a 2014-es egyéni választókörzetek eredményei alapján megnyeri-e, vagy nem a körzetét. Mert ugye az egyéni, képvisel, az egyéni körzetekre csak akkor tudnánk releváns válaszokat adni, hogyha mind a 106 körzetben ezeres mintánkutatást végeztünk volna ez, horribilis összeg és horribilis idő. a, meg, a tudnátok, más, hogy ki indul. E, igen, hát ugye ez külön, ugye ez az a másik virtuális valóság, hogy kit is kell megkérdezni című történet. Ugye, igen, mondja, most önkormányzati dolgozónak nem jó lenni. Hát e, igen, igen, és már csak azért se jó lenni, mert ott egyébként igaz az, amit a Tótavi mondott, hogy ott, ott tényleg lehet az embernek problémája abból, hogy egy kicsit e, nyíltabban mondja azt, hogy valamivel nincs megeléged, de vagy látszik, hogy Kire szeretne szavazni. De van, hogy az egész látjuk. Ezzel, a, ezek alapján képes mi egy mandátumbecslést, és azt láttuk, hogy egy stabil, de a jóval kisebb Fidesz győzelem lehet kalkulálni. A 113 láttunk, ugye 110 körül, ugye most 131 képviselője van a Fidesznek, és azt is láttuk, hogy van még legalább 17-20 olyan körzet,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 ha előveszed a jogi programját, senki nem vesz elő programokat, abban pontosan ugyanazok a mondatok találhatók, mint a 2014-es vagy 2010-es jogi programban, rasszista kirekesztő szövegek hallhatóak. Ebben a, ebben a társaságban lehet a belvárosi lelkész felesége, ha nem, nem üt szembe. Helgedis Lórán. Helgedis Lórán név képviselőjelölt valamelyik budapesti kerületben egy tőzgyökeres náti, szóval azért ezek is hozzátartoznak a változásokhoz. Számomra ezért hitelten ez a történet, de megértem, hogy a politikával kevéssé foglalkozók, azt És hogyan áll, áll egymáshoz a Jobbiknak és az MSZP párbeszéd tartalékainak a viszonya? Ugye az MSZP párbeszéd jelentős tartaléka abban van, hogy egyéniben sokkal-sokkal több körzetet tud megnyerni. Mert ugye a Budapester és a nagyvárosokban erős baloldal így az MSZP párbeszéd is. A, uh, Egyrészt könnyebb ellenzékig nyerni, mert oda tudsz érni a választóidhoz. Ho Sokkal egyszerűbben, olcsóban, ha lehet ezt mondanom, ugye ezek az emberek alternatív hírforrásokat is fogyasztanak, hallgatnak téged, elolvassák az indexet, naponta Facebooknak, tehát elérhetőek. Ez egy vidéki kisfalúban élő ember számára szinte lehetetlenség. Sokkal nehezebbük a vidéki Magyarországot elérni. Tehát a, a nagyvárosi környezetben a, a, a, akár háromszor annyi körzetet nyerhet meg az MSP párbeszéd, mint a Jobbik. Ez egy komoly többlet. Valószínűleg én most azt látom, ezt, be, ezt prognosztizáljuk a saját kutatásunkban, ami előtted van, hogy a Jobbik ugyan több, eh, eh, eh, nagyobb százalékú szavazatot fog kapni a páplistákon, de a legerősebb parlamenti párt az ellenzéki oldalon ha, úgy, ha ez a 65% körüli részvétel van, akkor az a, az MSZP párbeszéd lesz. Mikor derül ki, hogy mekkora a részvételi szándék? Hány órakor? Hát, hát, már délelőtt fogunk tudni erről pontosan, de ugye két óránként vannak adatok. É, értem, de, de mondjuk délben milyen szám kell ahhoz, hogy azt lehessen sejteni, hogy este hétre 67 lesz? Hát, ezt most is fejből nem tudom megfogalmazni, de a, a, ugye ezt mindig mellé az előző évek adatait. Tehát pontosan lehet látni, hogyha jelentős. Ugye ezt láttuk hódmezővásárhelyen, helyen, ugye Hordmező helyen már reggel az első adatoknál látszott, hogy bődületes magas lesz a részét a lány, mert majdnem kétszerese volt a. A, a, a, reggel, a reggeli adatoknak azt hiszem kilenckorban korban először adat a, a, az arányom, mint az előző formál önkormányzati választáson. Hozzá teszem önkormányzati választásokon nagyon alacsony szokott lenne a részvétel, 31-ány százalék az már egy. Az már de akkor miért pontos az, az egy mondatot ragadják ki tőled, ami egyébként. Tehát bár nem igaz, mert ugye veled kapcsolatban is homlok egyenest ellenkező, de alapvetően ugye azt idézik, hogy, hogy, hogy többsége lesz a Fidesznek, ugyanakkor maga az a felmérés, amit itt van előtte, meg amiről beszélsz, abban ott vannak a kivételek. Igen, hát nyilván innentől kezdve ugye mi, mi, el, mi elemzünk, és nem, nem újságírunk, de ha, ha most belekényszerítenél abban, hogy fogadjak, és a életemben nem fogadtam még semmire, tehát nem, lesz, nem lenne könnyű dolgod, akkor én azért azt gondolnám, hogy, hogy, hogy, hogy itt egy kormányozható helyzetben maradó Fidesz-szel fogunk találkozni. Két, két ami minek lesz a következménye, van. hogy nem mennek el annyian? Ami ne, ami, ami egyrészt annak lesz a következménye, hogy, hogy talán nem végezte mindenki a dolgát, amit el kellett volna végezni, mert ugye minden olyan perc, amit azzal tölt az ellenzék, még most is, hogy visszalépne Kovács 6, József, Kovács négy Jolán javára, az attól veszi az időt, hogy megmutassa az ellenzék, hogy milyen ez a Fidesz világ, és miért kell leváltani. Tehát akkor nem lett elvégezve ez a munk, hiszen van elég szavazó, arra vonatkozóan, hogy megváltoztassuk Magyarországot, nem biztos, hogy eljutottak hozzájuk, hogy ezt érdemes megtenni. Azt kérdezem tőled, hogy te vasárnap vagy annyira okos, hogy aztán a jövő héten, hétvőn vagy kedden megszólítható legyél a tekintetben, hogy mit mutattak azok a számok, amelyekkel most még nem tudsz operálni? Vagy... Hát vasárnap mindannyian nagyon okosak lesz. Én ezt értem, de, hogy azok, a adat... Jó, de azok a rétegzettségi adatok is meglesznek, amelyek most nem állnak rendelkezésre? Nagyon sokat fogunk tudni, mert konkrétan nincs annál jobb közül kutatás, mint Jó, maradjunk abban, hogy akkor vasárnap beszéljünk az ügyben, hogy akkor jövő héten mikor beszéljünk. Jó, jó, köszönöm szépen, jó munkát. Köszönöm, köszönöm viszont kívánom. Horngábort hallottak. Mondtam, hogy jöjjenek el hétfőn a nagyon messzire jölt emberre. Este fél nyolc-tól Aquarium Club volt lokál. Könnt városi önkormányzat támogatja. Kitseng. Letül rossz számot hívok. 30 hívtam. Jó reggelt, lehet? Bácska János van a vonalban. Hát, ugye, mi régóta ismerjük egymást, mint ugye lehet tudni, mi régebben ismerjük egymást, semmit személyesen megismerkedtünk volna. Mert hogyha nem hallgatta volna a műsoromat, akkor személyesen sem ismerkedtünk volna meg. Most elárulkan... tele, igen? tele az asztalom. Tele van az asztala? Igen. Próbálj felkészülni, hogy mi lesz a téma. Vagy próbáltam. Kérdez, Van miből válaszolni? Van miből válaszolni. Tessék. összetévesztettem az ön telefonszámát a Ferencvárosi polgármesterével. Csak elnézést kérek, Fiala János vagyok. Bocsánatot kérek. Visszaívott az az ember, akinek a harmincas a száma, mint... Önnek csak nem pusztás, hanem a 30 Tegnap mentem valahova, és a szomszédsávban ült a vadas. És az olyan mélyen megérintett, hogy el nem tudom ennek mondani. Tehát, mintha áramütésért volna. De nem pozitív vagy negatív, hanem egyáltalán. Tehát ugye az, ahogy ahogy partra vetett hallak, éreztem magam, bár el tudtam képzelni az életemet. Ugye ott volt március, április, május, ugye júniusban vergődtem ide a civilbe, itt fogadtak be. Ugye abban számoltam, hogy, hogy egyébek közt az önnel való együttműködéssel, az önkormányzatával való együttműködés okán éhen nem fogok halni, csak éppen mit csinál a szél, ha nem fúj? Aztán szeptembertől a rádió jóvoltából köszönet a kuratóriumnak és a többieknek is, akik bizalmat szavaztak nekem. És most, amikor ugye két napra vagyunk a választásoktól, amit ez az ország ilyen sorsfordítónak él, él meg, hogy az egyik fele úgy gondolja, hogy az lesz az út a pokolba, a másik mennyországba, de az azt jelenti, hogy eddig is mennyországba csak az tönkre tudnák tenni. A magam módján, anélkül, hogy ez félreérthető legyen és értség félre, akik akarják, önnek, a karácsonynak korábban, a papságnak, az Uginak és a Wintermantelnek roppant hálás vagyok azért hogy lehetővé tették azt a hátteret, amivel az ember ide vissza tudott ülni, a, a mármint a műsor mögé itt nem tudom kiült e, konkrétan, illetve különböző emberek küldtek, de nem is ebben a stúdióban, hanem másikban. E, és én, aki azt gondoltam, hogy ha valami feladatom van, akkor abban, tehát én azt számoltam, hogy a, hogy a rádiónak mint a... Kúnak a frekvenciája az valamikor 2018 októberében jár le, ami azt jelenti, hogy a 2019-es önkormányzati választások már nem félnek bele, de a 2018-as választások igen, és én végigcsináltam a 2002-t, a 6 a 14-et, és akkor, akkor kétszeret, kettő, hat, tíz, négyet, minden négy felejthetetlen élmény volt. Ez egy másik kérdés, hogy nem minden szempontból pozitív, de, de az, hogy az ember szakmailag, emberileg mit tud abból profitálni, még akkor is, ha szívesen lemondott volna róla. Szóval az, hogy 18-ban én most itt ülhetek, azt részint a csoda kategóriájának tartom, és természetesen a szerencsével magyarázom, de mindenkinek, a ezt lehetővé tette. Természetesen az, a, a, az első az az Isten, és aztán a sokadik helyen, de akkor utána a civil rádió jön, hiszen rádió nélkül ez nem lenne lehetséges. Vannak anyagi feltételek is, amelyeket biztosítottak olyan emberek, akiknek ez nem kötelezettségük. Beleértve, hogy én mondtam tegnap, hogy a választás eredményétől függően, ha a Fidesz nem kétharmaddal, de fölényel nyer, tehát a kormányozható marad abban a mandátumban, arányban, ahogy egyébként az országot gyugodtan lehet irányítani, ebben a, ebben a hőfokban és ezzel a lázzal nem fogom csinálni a mert csak a legkülönböző feltételezések voltak, hogy elfordulnak az önkormány. Annyi hülyeséget hordtak össze az emberek, hogy elképesztő holott azt nem értették, hogy, hogy elfáradtam. Érzelmileg kiégtem. Hajnali háromkor ébredtem, foglalkoztatott a kampány, Korábban foglalkoztatott mindaz, ami Ferencvárosban zajlott, mert miközben ugye engem azzal vádoltak, hogy én kinyalom az önseggét, és, és, és mindenben támogatom a baranyival szemben, mert nem tudom, hát ugye nyilvánvaló, hogy annak a pénzén, aki, akinek a pénzén élek, ahogy fütyülén úgy táncolok. Ez engem sokkal jobban megviselt annál semmit, amit mutattam volna. beleért, vagy egyfolytában vizsgáltam magamat, hogy, hogy én annak megfelelően járok-e el, hogy a dac reakcióim, amelyek ugye kamaszkorom óta megvannak, nem visznek-e És hát ma ön a legrégebbi olyan ismerősöm, aki engem hallgatott, mert régebbi ismerősöm van, az ugye a Navracs is, de a Navracsicson ilyen viszony nincs. És hát ezt ilyen önvallomásképpen elmondtam, miközben nem a Fideszre fogok szavazni, ha elmegyek. És Szerettem volna ezt elmondani, szerettem volna megköszönni azt, hogy egyébként lehetővé tette. Ön sokkal másokkal egyetemben, de olyan nagyon sokan azért nincsenek, hogy, hogy egy olyan bázist teremtettek, amivel az ember ezt meg tudta cselekedni. És szerettem volna megköszönni? Hát szívesen, a nincs mit igazából, nem az volt a cél, hogy fenntartsuk az ön műsorát, elsődlegesen, hanem az, hogy belelátást engedjünk akiket érdekel általában az önkormányzatok életébe és egy-egy városrész Újpest, Pest-Szent-Énbe, Pest-Szent-Lőrinc sorolhatjuk tovább Ferencváros hétköznapjaiba hát, hogy kicsit fals lett néha itt ott vagy fals az ugye nem a mi készülékünkben van csak a hiba, hanem más és a, ez a pénz nem az én pénzem, meg nem a adott képviselőjé, hanem ez, ez közpénz, ez emberek Ég. pénze. Azt tudják eldönteni, hogy jóra költjük, vagy nem jóra költjük. Én is így gondolom. Uh, áttérve Ferencvárosra, uh, ami az iparművészeti múzeumnak a sorsát illeti, miközben az nem önkormányzati rendelkezési állományban van, ön mennyire nézi aggódva az iparművészeti múzeum sorsát két okból is. Egyrészt, hogy hogyan nyúlnak ahhoz a pénzhez, amit ugyan idén nem biztos, hogy felhasználtak volna, de azért csak reménykedni tud az ember tapasztalata alapján, hogy amit elvesznek, az kipótolják, beleértve, hogy hogyan lesz a 2018-ból 19, a 19-ből 20, a 20-ból 21. Hát annyira nem, hogy felsegítettem a Cserovskit, és mert ő se hívott engem. Szerintem semmi különös nem történt, vagy legalábbis egyelőre semmi aggodalomra nincs ok, mert ez a pénz nyilvánvalóan vissza fog kerülni, és arra, sincsem, arra sem mutat semmiféle jel, hogy ez nem időben kerül majd vissza. És a, az elkészültének a távolodása? Én nem tudok erről távolodna, az elkészült-e. Az gőzerő, lezárták a ügyesenre utcát két évre, gőzerővel megy a megy a valami. Hát nap, mint nap dolgoznak, lezártak, bevontak kötelező ponyvával, díszes szép ponyvával, hogy ne szálljon se a por se a kalapács, se, semmi különös nem látok menetrendszerű tudományos szerint, de fölhívom a főigazgatórat, ezt nem megkérdezem, hogy aggódjak-e vagy nem. Ennek az elkészültéről lehet tudni, hogy ennek mikor kéne készen lennie? Persze, hát van neki egy dátuma, de most e ez nincs itt az Mert ugye azt szerepel, hogy a Lechner ődön és Páros Gyula tervezte a szexzeciós épület befejezését eredetleg 2018-régérték. A 2016-os kormányhatározat már egy évvel rárakott a munkálatokra, és hát mégis csak 2019-re várta a projekt lezárását. Cselovszki Zoltán megbízott főigazgató, nem sokkal később már arról beszélt, irreális volt az elképzelés, 2020 előtt biztosan nem lehet befejezni a rekord, egy sem egy év sem telt el, és visszavonták a korábbi a határozatban szereplő határidőt, és az új dátum 2021, tehát azért mégiscsak van itt három év. Megkérdezem a főigazgatóra, de a kezdéshez képest, tehát a munka tényleges elkezdéséhez képest. A bakásti van felújítása is tegnap kezdődött el, hát most ehhez képest kell számolnunk, vagy időszámítást kezdeni, nem ahhoz képest, hogy időszámítást kezdeni, nem ahhoz képest, hogy annó mi sírni, sírni, ha még semmit volt jó. Én nem, én nem izgulnék, hogy izgultam volna emiatt, az élet igazolta is ezt. Magyar Költészethete Ferencvárosban április 6 és 11-e között, és ha ránézek a naptárra, akkor ma van a kezdőd nap, Ma péntekem. délután után hatkor. Igen, hát ö, ilyenkor mi azt szeretnénk, és reméljük, hogy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 6 órakor előhang a költészetnapjára, mindez ma beszélgetés az Isten Keresi József Attiláról, Jánosi Zoltánnal, Zsille Gáborral, Lázár Balázs színművész moderál, ez a pinceszínházban lesz. Holnap szombaton 10.30 között költészetnapi cimbora játszóház a Ferenc téren, és dél között kincskereső gyerekbólha az Ferenc téren, Rossz, esetén, rossz idő esetén az FMK-ban, de az időjárás arról volt szó, hogy akár már délután megjavulhat az idő, most éppen nem a legjobb. Költőf költőfutás, ez is szombaton lesz, a Magyar Napló szervezésében, ez is Ferenc, ez holnap 10 délután egy, vagy kora délután. Szombaton vasárnap,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 Igazából azért írok, mert akkor ezt újra fel lehet tenni, le, tenni, venni helyet vetni a mai nap. A parkolási engedélyek a hírekkel ellentében nem ingyenesek, hanem 2000 forintot kell fizetni érte. Ez a kedvezményes díj háztartásokként csak egy autóra jár, a második kocsinak már tetemesebb a parkolási díja. Az engedélyeket március 31-i -e évfordulóval adják ki. Eleve az én hibám, hogy erre nem figyeltem, ezért az első munkanapon jó meg is büntettek. Viszont, ahogy az alábbi panaszlevelem is látszik, a parkolási cég nem a legügyfél barátabb módon kezelte a dolgot, ha jól egyetlen más nagy daradam, daradam, daradam, ha bácska úrral beszélni fog, szívesen hallanám, hogy neki erre mi a válasza. Ugye ön rendelkezésemre bocsátotta mint általában,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 Hát ez nem, nem egészen így van. Ebből a levélből pontosan kiderül, hogy öt különböző kommunikációs csatornán, öt különböző módon, időben mondom, Ferencváros újság, január ezt 5. Ez mondtam. Oh, Oké, okay, tehát január 5-től több alkalommal rövid uh, Automata telefonos kampány. Facebook oldalakon, figyelemfelhívás, uh, figyelmeztető levelek személyes szóló, és felhívása a parkolás weboldalon.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 6530 valamennyi tavaly ugyanilyen időszakban, 9000 jó pár százból, most 6712, tehát ők azok, akik... A helyzet, akik kiváltották, uh -huh. és a maradék 3000 nagyjából 3000 aki nem váltotta ki. Az nem kevés. Hát nem kevés, ahhoz képest egy ilyen levél érkezett, amelyik úgy kezdődik, hogy ők követte a hibát, tehát, N -n -n Nem érzek semmiféle különösebb uh, problémát.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 menjünk át akkor, mikor oda értünk a időn. Hát most mit lehet erre mondani? Uh, nem jót lett. Hát mi, Miért? Most megállapodunk. Tehát ez olyan, mint tök egyszerű. Ez olyan, mint mikor a lapállástól függően változtatni akarok a, a kárcájáték szabályán menet közben. I ilyenkor... A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Ádám, te jössz.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 És hát valamikor egyetemista korom környékén művelték egy kicsit jobban a zeneízlésemet, mondjuk a Rolling Stones felé, vagy ACDC felé a nagy egyetemi bulikon. úgyhogy akkor ez azért. Az a kell vagy ez... a Ferivel közös koncert izé volt? Hát Ferivel több is, több is, inkább ezek a nagy koncertem. Bécsben voltunk egyszer, egy kinatornál koncertem, a utóbbi volt. hát az se tegnap volt. Igen. De most a legutóbbi Road koncert volt, Elton John koncertem voltunk, ugye ezeket nagyon szeretem, de én Elton zenei minden Elton John koncert az is Bécsben volt, az uh -huh. se, se tegnap volt. De, de zenei minden evő vagyok, a gyerekeim zenei ízlését is. Próbálom. És például most elmegy matti. a berlini filharmonikusokra, amire mm. ugye azért nagy szemmel arra jegyet szerezni az nem. Ő, nem állítom, hogy koncertre elmegyek velük, inkább inkább inkább próbálom velük együtt hallgatnak, ha együtt utazunk az autóba, akkor az ő abszolút zenei diktátumok érvényesül. Úgyhogy ilyenokat kell hallgatni, mint X, X, X, egy ilyen elektronikus. Van egy háttértelevízió, háttérrádiózó, háttérzenéző vagy sem. Én, én, nem, én nem, ez a felében mindig egy vitánk merül egy erős háttérzenéző, tehát ő azt szereti mindig, hogyha megy valamilyen zenán. Én csöndvágyó? Én, én csöndpárti vagyok, vagy ha zenét hallgatok, akkor zenét hallgatok. Nem, ez valahogy ilyen főfoglalkozás a zenehallgatás. Fülhallgatóval, anélkül? Inkább anélkül, inkább anélkül, nem vagyok nagy fülhallgatópárti, de például én olvasni is úgy szeretek, ha csönd van. A felével meg úgy szeret olvasni, ha van egy kis zene a háttérben, úgyhogy ebben különbözünk egymással. De tudunk kompromisszumot kezdni. Hány órat alszik? Hát én olyan hét és felett, inkább hogy nyolcat, nekem annyi kell is, hogyha nem tudok annyit aludni, mert mostanában sokszor előfordul, akkor fáradt vagyok. A Feri meg 5 -5 6 ot ami De... szerintem egyébként nem jó. Ő majdnem mindig, majdnem mindig, tehát ő ilyen öt óra körül S kell halna. tud halni. úgy kelni, hogy ő ne ébredjen föl? Hát, vagy ha föl is ér, én nagyon gyorsan vissza tudok aludni. Nekem nincs elkom. Ez nekem már. ma este nem sikerült. Ezt az öt hatot se állítanám, tehát amikor tavaly átmenetleg nem volt munkám, és így aztán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 vagy igen, 444-507 ez egy ilyen izé úgyhogy ma nekem 426 kor kellett volna fölkelnem, de 3-kor fölkeltem hát igen az utóbbi időben azért azt, azt, azt látom én is, hogy nekem az elealvással vannak mindig bajaim, úgyis a reggeli fölkeléssel hanem akkor kattog az agyam, kattog az agyam hogy még ezt is, meg azt is, meg amazt is és mi lesz, hogyha így van és mi lesz, hogyha úgy van úgyhogy nekem elealvással vannak a bajaim, a szerimek pont az, aki meg elalszik nagyon hamar, egy perc alatt elalszik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 De ezt nagyon sokszor mondom, és, és, és ö, ö, lehet, hogy túl gejnek hangzik, vagy, vagy, vagy nem is tudom, hogy, jó, hogy, hogy milyen jó megfogalmazás, de mi az élet nagy dolgaiban egyet értünk. Tehát, hogy az élet nagy de az dolgaiban... De vannak kis dolgai és az, a kis és dolgokra abban rengeteget mondják. rengeteget vitatkozunk. Persze, abban rengeteget vitatkozunk. Hát a házasságunk az úgy kezdődött, hogy, hogy alapvetően, hogy egy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 Igen, igen, én, én bemerném vállalni. Hát most de hát, akkor nincs, nincs ötletem, de... Na bemerem. látja, látok, akkor meg nem mond konkrétumot. Ne legyen politikus. De Mária, Mária, Mária, hogyha elvileg azt kérdezi, hogy Nem elvileg kérdeztem, gyakorlatilag. Vállalni, de, de gyakorlatilag, hogy bemerem-e vállalni, akkor bemerem vállalni. Akkor, pillanat akkor, teljesen vagy, Na látját, hát akkor bemer vállalni, de közben nem mond semmit, hát akkor az ugyanaz. biztos volt olyan az életünkben, amikor ez bemertem az... vállalni, és, és, és, és, és, és mondtam is, de ez is mindig Nem elmondom, azt mondtam, hogy... nem ezt mondtam. Én pont, hogy figyelj, én azért szeretem, hogy a, a maga ez az egész, ez annyira szép, amikor két ember beszélget, az, az egészen hihetetlen. A Hatalom Árnyékában című filmet látta ön? Mm, ez egy klóni nem. film, majd nézzék meg, hogyha ja, lesz rá ideig. Nem tudom melyik, de, de lehet, hogy láttam, mert emlék is imádok a Ryan Gosling, ez egy ilyen négy vagy öt éves film lehet, egy, egy kampányról szól. A, mm. a Philip Simur hoffmann -nal. Igen. Igen, Rémlik, Rémlik, Rémlik, igen, igen, ahol Klúnia jelölt. Már a így, igen, nem igen, nem igen, négy, igen, igen, igen, igen. igen. Ér, ér, érdemes megnézni. Igen, uh, igen kéne nézni. És ugye én azt kérdeztem, hogy ugye mind a Navracsis, mind az Elsimon ezen a héten azt mondta, hogy a beszélgetésünkben tudomásul kell venni, hogy hány napra vagyunk a választásoktól, és bizonyos kérdésekre ezért nem válaszolnak. Tehát azért azt kérdeztem, hogy bemerje-e vállalni azt, hogy most elmondja, hogy annak idején,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 Mert ott lesz a kérdés, hogy te merem elválni, akkor ugye a meremre kérdez rá. Nem, nem. Én azt az kell, kell hogy most rá. elmerie mondani azt, hogy bármikor az élet folyamán, amikor a feré első számú vezető volt, vagy legalábbis már kilépett az árnyékból, nem a 90-es években vagyunk, hogy akkor mondotta e olyat, ami egyébként megváltoztatta az ő véleményét és az ön véleményét vitte döntésről. Azt hiszem, hogy, hogy igen. Most, hogy elkezdenénk gondolkodni rajta, akkor lehet, hogy, hogy eszembe is jutott volna, valamit. Jó, kicsit. Azt, jó, azt a lopat. is elmondta magának mindig, de azt is elmondtam magának mindig, hogy tűnj, ez, ez, ez, ez tekintetben magányos műfajta. Ugye az abban ilyenkor mindig az ember tanácsat vagy ötlete van, hogy a döntés felelősségét meg nem tudja átvállalni. Tehát, hogyha van egy, nem tudom, van egy testület, van egy elnökség, vagy igazgatóság, és azok döntenek, akkor ott a döntés felelőssége megoszlik mindenki között.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 hát most el kell kezdenem ezen uh, gondolkodni. Nem, mert maga, magára, uh, most azon gondolkodom, amit kérünk hogy megütött, mert magára az egész folyamatra emlékszem, hiszen abban a mini-miniszterelnök jelölti kampányban, amire olyan hogy leteszi az esküt, és akkor, vagy ott a parlamentben van, uh, megtörténik az aktus, és akkor az ember egyszerre csak kicserédi é, a névjegyét. Nem, nem, nem, mert politikai, ért, politikai értelemben ugye benne voltam a magában, és vitt előre a lendület és a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 jó, hát nem tudom, hogy most mi, mi lennék, akkor, akkor, akkor nagyon komoly köztisztüselői eltoszban éltem. Tehát Egyáltalán öt... a privátszféra az korábban nem is volt egyáltalán. Soha nem vonzott. Soha nem volt. Képes köbénet... lenne visszamenni abba a szférába, ahonnan el kellett jönni. Önként is Az, az államigazgatásban, én nagyon boldogan, én nagyon boldogan visszamennék, de azt hiszem, hogy már okok miatt. Azt, nem én nem ér, nem ér, azt, azt én értem, Igen. csak azt hogy... De kérdezem, nagyon boldogan hogy... visszamenek. Én nagyon boldogan mentem vissza az első Orbán kormány alatt a pénzügyminisztériumba, És tényleg színvátos lelkesedéssel vágtam neki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 Uh, ugye 98. szeptemberében akkor is tele voltam uh, lelkesedéssel és hittelem, és aztán egy év alatt elfogyott, uh, és egy év múlva ki is rúgtak, uh, miközben, uh, miközben azt hiszem, hogy, hogy, uh, hogy én tényleg mindent megtettem, nagyon, nagyon lojális, hogyha most ezt a szót visszahozzuk, lojális köztisztviselő voltam, és komolyan vettem, hogy, hogy engem a magyar köztársasághoz kép az esküm, és, és nem vagyok pártkatonas, se szocialista párt, se fideszes, hogyha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 akkor ott hosszú hónapok itt nagyon mélyponton voltam, mert úgy éreztem, hogy hát még az, amire vártam egész életemben, most vége, hát sose fogok köztisztviselői területbe fogni. Azt kérdezem öntől, hogy mennyire látja a sorsfordítónak, vagy nem, azt, ami vasárnap eldől? Egyáltalán azt kérdezem öntől, hogy pontos kérdést tegyek föl, eldől-e bármi vasárnap, hiszen vannak olyan részeredmények eredmények is, amelyek alapján úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy eldől. Mit gondol a vasárnapról? Itt kérdés. Szerintem eldől, de legyünk őszinték a hallgatókhoz, hogy természetesen én most egy párt ö, kampányolója vagyok és, és, és aktivistája vagyok. Abból nem, nem lehet kijönni. Hát bizonyos értelemben biztos, hogy nem lehet két héttel a választások külön, de egy, -egy picit, hogy mondjam, elméleti síkra menjünk, és ne azt szalkoznom, hogy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 Szerintem, szerintem azt átéli. Ö, ö, nem azt kérdezem, az hogy átéli? hogy viselkedik, mert azt látjuk. Nem, nem, azt látjuk. Egy passzív tartományra szerintem, kérdezek rá, amiben elsősorban találgatni lehet, de ennek több tapasztalata van a státuszából adódóan, mint nekem. Szerintem a, a, a veresség veszélyét azt, azt átéli. Nem, nem, nem ezt kérdezem. Az egy, egyáltalán abból, ami az országban zajlik. Kó, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ja, ért, most már értem, hogy mit azt hittem, hogy, hogy kifejezetten itt a támadást. Mondok ének egy ez konkrét ez példát. Ö, Mondok forzol. egy konkrét példát. Nekem volt egyszer egy műsorom, amit a gesztivel együtt csináltuk, ez akkor 94 tájék lehet, és amit a Coca-Cola támogatott, és sikerült egy olyan környezetbe kerülni, ami teljesen ellenséges volt, és mondták, hogy Geci zsidók, menjetek vissza a mérleg utcába. De a gesztivel, akivel együtt voltam, ő csak a népet érzékelte, és nem első emelet, hanem repülők. Ugye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 Ő minden reggel átnézte a lapokat, még ha nem is olvastál teljes egészében a cikkeket, de hogy ez a benyomása meglegyen egyébként, hogy az ellenfél, vagy a politikai ellenlába mit mond róla. Ö nagyon tudatosan találkozott olyan emberekkel, akikről pontosan ráadásul nagyon pont tudja, hogy ez a baliberális értelmiségnek a kultúrájába amúgy sem tartozik nagyon bele, hogy, hogy különböző fenekeket nyaljon ugye attól valaki valaki, hogyha megmondja a véleményét.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 Ha véletlenül mégis a Fidesz győdne, akkor én április 9- -a után egy határozottan kiépülő diktatúrára számítok. Tehát, ha jövő pénteken fogunk beszélgetni, mint egy lezárva nagy valószínűséggel ezt a sorozatot, akkor az ez ezzel kapcsolatos gondolatait fogja megosztani velem, hogy hogyan tervez a jövőt tekintve, és ha, ez ha ez így alakul. És hát remélem, hogy optimistán. Én ezt értem, de ez is benne van ezek szerint a pakliban. Abszolút, abszolút. És, ez, és, és lehet, hogy azt fogja nekem mondani, hogy fiala bőrönd, vagy, vagy most tényleg nem menjünk a péntek elé? Hát bőröndet azért nem tudok mondani, mert az én férjemet ebből az országból nem lehet kirángatni. <gül> Úgyhogy hogy úgy, a kicsi az esélye. De hát nézd azért, hogy mondjam, kétezer ember itt, itt, itt, itt, itt személyesen meg lett fenyegetve. Ön szerint mi benne vagyunk ebben a kétezerben, vagy minket inkább szeret Orbán Viktor? Hát azt felkételeznöm, hogy valahol a lista... Elején vagyunk, én már nem tudom, én mióta. Hát, Magamról ö... nem gondolok semmit. Hát, azért nagyon ne bízzel maga a szolgálat. Én férjét. Ez nem, ez nem elbizakodottságát, ha tetszik, a sokkal inkább a lényegtelenségem, a jelentéktelenségemnek a tudatot. A diktatúrának az a titka, hogy nincsen lényegtelenség. Tehát, ö, ugye. ugye Legalább hagyjon az hangozza. Isten fáját, hagyjon már szerénynek lenni. De nem tudom szerénynek. Ha legyen, valamit mert, szeretek mert, magamban, az a szerénység. De tudjam, diktatúra az nem, egyet, nem, nem azt kívánja, hogy csöndben legyen az ember, hanem hangos Értem. Egyetért, és kíván maga pedig. Hát nem az a típus, Azt kérdezem az öntől, hogy azok az emberek, akik a Fideszre fognak szavazni,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 ezzel és egy kisebb kísérlettel már már. Ez legtobál, megijeszti önt, írzi. csodálkozik rajta, vagy szívesebben tanulmányozná, hogy ez más nemzettel történne? Hát ö, inkább megijeszt. Inkább megijeszt, és abban reménykedem, hogy, hogy, hogy ekkora tömeges méretben ez. ez, ez Személyes, nem mennyire hát, jelentkezik ez a gyerekeivel való viszonyában? Ö, hát én aggódó vagyok, tehát én, én, én, én, én nekem azért, hogy arról beszéltük, hogy este elalvás vagy sem akkor az én agyom az nagyon sokszor jár egy, két, három vagy öt éves mit, távlatban. Mit mond az édesanyja? Hát ő még jobban aggódóbb, hát ő rendes, ő, ő rendes mama és nagymama, tehát ő, ő is mindent elolvas, és, és, és hát nagyon-nagyon félt minket. Ő nálam aggódóbb, de majd valószínűleg 25 év múlva majd én is ilyen aggódó leszek, szerintem a nők többsége akkorra legtöbbet aggodalmaskodik. Látja, lát, hogy velem ahhoz. kapcsolatban mennyit aggodalmaskodott, és ez mennyire nem jött be?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 női vezetők, közéleti, művészeti, sportolók, cégvezetők, találkoznak körülbelül 150-en lehetünk a tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó, majdnem azt mondtam, hogy jó minőségű, szóval, hogy egyáltalán olyan emberekkel lehetett az ember együtt, akiktől jó tanulni, jó velük együtt lenni. És az egyik része a programnak az az volt, hogy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 Leteszi a telefont a legújabb beruházásnál, és otthon veszekedni kell a kamasziával, hogy végre zuhanyozzon le. Egy után a férje az a vacsorát a foci, cselőtt kéri, elromlik az internet, és akkor azt mondja a kisebbik gyerek, hogy jó a hibás. Egy másik nő fölkel, fölállt, és azt mondta, hogy hát ő mindig próbálta a lányát rávenni arra, hogy mindig először forduljon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 Jönnek össze, vagy egy vegyes társaságban, ahol nők és férfiak is együtt vannak. És ugye mindig a politikai meg a politikai lazaságot hiányoljuk ezekben a beszélgetésekben, vagy ön is arra utalt, miközben én azt érzem, hogy, hogy egyébként az életünkről sem nagyon merünk őszintén beszélni, mert azonnal megijed az ember, hogy Jézus fogja ezt most kihasználni, ki fogja ezt és meghallani. Én ki nem, most én nem, én, én, én nem Ö, én. És tegnap ez egy nagyon jó volt. Örülök, hogy megosztottam, most el kell, hogy köszönjek, és egy hét múlva ismét jelentkezem. Viszont hallásra! Viszont hallásra. Erőt, Dobrev Klárát hallottak. Wow! Sem lehetett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 aki egyetek közt azt mondta, aki vasárnap az ellenzék jelöltjeit választja, az a bevándorló ország mindenpajai felé vezető ösvényt választja, aki a mi jelöltjeinket választja, az a biztonságra voksol. Azt kérdezem tőled, le lehet ezt ennyire egyszerűsíteni? Mit a példa mutatja, lehet. De hogyha én nem a Fideszre szavazok, akkor az én lássam magamat, amit éppen a bevándorló ország mindenpajai felé vezető ösvényt támogatom?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 Ez az, az erköl... Ez anélkül, hogy a választó titkosságát megpróbálnánk pontszolgatni, vagy megkérdőjelezni a teljesetetben. Ez az a vezérfón, amit én nem remélem, hogy erköltség mindenki helyesnek tart, de hogy ezek érvényesítése, az milyen mértékben történnek egy olyan káoszsal teli helyzet esetén, amit az ellenzék ígér, az felettő kétséges, akkor én nagyon finoman fogalmaztam. Azért van egy déjà vu bizonyos értelemben, mert én emlékszem arra, amikor a 2002-es választási kampányban gyakorlatilag az volt a mi politikai jelenfelünknek az ígérete, hogy igazából nem is olyan rossz, amit a Fidesz csinál, csak ők még jobban, még tisztességesebben, még több pénzt adva az embereknek fogják csinálni. Ugyanezt a kormányzást, a családszámogatási kibővítik, nem pedig elveszik,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 hogy javítani akar az ellenfél, attól még teheti tönkre. Tehát én nem gondolom azt, hogy Megyesi Péter egy gonosz ember lett volna, aki ártani akart az országnak. Gyurcsány Ferenckel már egész más dolog, de most nem menjünk bele. De ez nem az, hogy eltelt... Múltkor belementél a hatyuházban. Igen, de eltelt hat és fél év, és az ország államcsődbe jutott. nem a hatyuház telt el... óta telt el hat és fél év, hanem azóta, igen, hogy egy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 És hogyha a Tamásnak zugló országgyűlési jelöltjének a Facebookjára utalok, ahol az van, hogy Balaton 2030, ha a Fidesz nyer áprilisban is bikinis nők vannak, vagy burkában takart nők, ugyanakkor, ha Orbán Viktor nyer fölszállott a páva, ha soros emberei nyernek ki, mit tud burkában, tehát azért ez nem túlzás? Én azt vitatom, hogy egy kampány utolsó napjaiban. Létezik leegyszerűsítő ábrázolás, de azért még csak nem is biztos, hogy a humoros évét lehet ennek kidombolítani, hogyha valaki megnézi azt a valóságot, ami Nyugat-Európa számtalan nagyvárosában bekövetkezett. Nincs az sehol megírva, hogy Magyarország meg tud menekülni, az tartunk meg egyébként a demokratikus döntéseken múlik.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 Kölcsönösen mondjuk ezt, és a kisvazapártnál ez nem így volt mindenki, aki abban a tévedésben van, hogy ez a helyzet azonos a 98-as választásokon történtekkel, figyelmi gajánom Debreceni József kiváló könyvét ahol is nagyon pontosan az idéződegazítshoz, hogy természetesen a Fidesz azt mondta, hogy egyedül szeretne abszolút többségbe kerülni, Egyedül szeretnek kormányozni, nem szeretne a is de hogy nem, lesz ilyen összefogás abban a helyzetben, ami logikus is volt, azt senki nem mondta. Most még ottan hogy mi sem a szocialistákkal, sem a DK-val, sem a jobbikkal nem fogunk koalícióra lépni. És a függetlene? És az lnp sem. Hát én függetlenek, én nem hiszem, hogy lesznek a Magyarországgyűlőző, mert ki ez a független jelent, Mellár máson kívül, akinek Bármi esélye van. Kész voltál. Kész voltál. Normálisan lehet, hogy kész voltál, de uh, nyilván sem az ő részünkről, sem a mi részünkről nincs esély. És nem létezik, hogy legyen valaki egy geréb, vagy több? Én szerintem nem is olyan, ezzel nem is támolok,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 nem tartotta fontos ügynek, tudomásul vette a döntést, levette a Facebook oldaláról az ezzel kapcsolatos videót, és tisztelt meg tartott támzeti választási bizottság döntését. Én se ezt tartom a kampány legfontosabb eseményének, tehát értem, hova annak a magyarázat. De azt tudod, hogy nem ez volt az indoklás? Bocsánat, parancsul. Nem ez volt az indoklás. Hogy? Nem ez volt az indoklás.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 nem ér annyit, hogy ilyen vitában, nyolódjunk, amikor egy választási kampányban sok ennél fontosabb vita van. Ezért a jogkérdésnek az egyébként érdekes és végleges elvi eldöntését azt elengedtük. Ugye ez azért is nagyon fontos, mert éppen Navracis Tiborral beszélgettem a fake news kapcsán, valamint arról, hogy hányféle állásfoglást tett közzé csak csupán márciusban ezzel kapcsolatban a médiahatóság, hogy vajon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 Az, hogy a médiának ebben mi a szerepe meg általános semmi kampányban, azt nem biztos, hogy most a, most a legaktuálisabb a Én ezt értem, csak szeretném neked is mondani a Nemzeti Média Sírkőzési hatóságnak a szerkesztői felelősségre, a hamis hírek közétételére alkotott álláspontját kérő sajtódlődése válaszolva hatóság elnöke az alábbi állásfoglalást adja közre március 24-e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 igen, mert az annyira abszurd volt, hogy az ortította a szenebezésért. Mert? Azért, mert azt mondani, hogy nem köztudott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, hogy leegyszerűsítsem, de, de lényegi változtás nélkül a kuriai álláspontot, arra szerintem nem volt más megoldás, mint hogy benyújtottam az alkotmánybírósághoz egy felvizsgálati, és az alkotmányjogi panaszt, bocsánat, ez fontos, ez egy egész pontos hogy egy alkotmányjogi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 elhagyta, a jogsértést állapította meg. Igen, ezt, igen, igen ez lehetséges. Azt, azt néztem, hogy a, aki, aki panasszal fordult, ő kérte azt, hogy... Igen, ezt NBV meg is állapította, ezt mellőzte a kúria, viszont a jogsértést a kúria is megállapította. Igen, igen felvettem. És a... ez az a, a kúria döntés, amit az Alkotmánybíróság szálltögezte. Igen... Azt mondta, hogy a kuria azt állapította meg, hogy a kifakásodt plakát nem felel meg a rávonatkozó törvényi követelményeknek, sérti a választási eljárásról szóló tisztaságra és a jó és rendeltetés szerű gyakgyakorlatra vonatkozó alapelveket. És így tovább, és így tovább. Üm, ugye a Fidesz reagálta a kuria plakát döntésére, Üm,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 Hát így ilyen legyenre döntés nincsen. Nem. Hát, hogy... A Kúria plakát döntésére. A Fidesz minden választási plakátján, az eddigi kampányokon megszokott gyakorlatilag... így van. Hát ott az impensztum rajta. Ezzel együtt az indoklás...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 a kúria az MBB-nek és a választási az alkotmánybíróság döntése meg mindenkinek irányoló. Ezek szerint te dr. Stúfi István alkotmánybíró különvéleményét nem osztod? Minden Stúfi István irántérzet ellenére maximálisan nem ugye azt mondja, hogy egy bírósága jogsértés jogkövetkezményeként csupán a további jogsértéstől eltiltás állapítja meg, akkor eleve általsábanak sem tartom indokoltnak a bíróságot döntése végrehajtásának felfüggesztésére felhívni. Igen. Értem. tehát most tényleg ha nem akarok abban a helyzetbe kerülni, hogy egy konkrét alkotmánybírói véleménnyel vitatkozzam, de hát...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 Jó, mert akkor elvileg, akkor, akkor én küldök neked egy SMS-t hétfőn, beleértve, hogy majd valahogy vasárnap is reagálok az eredményre, amire te nem tartasz igényt, én a fontoskodásommal együtt ezt meg fogom tenni. Én nem, nem, hogy igényt tartom, hanem megtisztálsz Jó, hát az orsz ország ügyvére szolgáljon az, amilyen eredmény születik. Egyetért. Nagyon szépen köszönöm a közleműködést. Hajrá Magyarország! Köszönöm. Hajrá, hajrá. hajrá Gure Gergely, bár belóvatal kell bánnom. Köszönöm szépen! Szia. Ingen, Önök Gújás Gerget hallották, a Fidesz frakció vezetőjét. 9 óra 57 perc van, a még hátra van 3 perc. Um. Igen, keresek valamilyen dalt, telefon fontosnak találom, mert mondtam, hogy nagyon fontosnak nem. És azt mondta az ezügyben döntő szót kimondó ember, hogyha eddig nem szólt ilyen a rádióban, akkor.